in Sra. So creeper, here. You were preparing something to eat. And you let me know. I'm your blue fairy, Pinocchio, Pinocchio. Les 11 i 6 minuts, som a Ràdio Areny, som a la placeta i donem la benvinguda a tots aquests blu-gaires i amics que... Des de fa ja unes setmanes, pendents del de, de de lloc que els explica en Xavi Mir, ens segueixen uh, en, aquesta, en aquesta sintonia. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Com estàs? Tal? Molt bé, home, i tu? Bé, home, aquí... Uh, darrerament, uh, entrant i consultant molts blocs de molta tipologia diferent, de molta mena, i, i bé, cada cop més conscient de que és una manera de... un, un, un sistema de comunicació... Uh, bastant lliure. No diré, tremend, no diré 100% lliure, però sí amb un percentatge molt alt. Mm? Jo diria que la quantitat de llibertat depèn directament de la quantitat de blocaires. O sigui que el, qui vol ser un blocaire lliure té un espai per ser-ho. I per tant, doncs, uh, en els mitjans potser és més difícil que hi hagi quantitat de comunicació lliure, però aquí, com que és molt fàcil obrir-ne un, doncs qualsevol que li vingui de gust expressar-se lliurement pot fer-ho. I amb, amb moltes denúncies o no? Perquè, clar, aquesta és una altra, eh? Eh, molts mitjans s'autocensuren eh, per por a les repercussions judicials que pugui tenir determinada informació determinada notícia. Quan parlem de que el món dels blogs és una comunicació lliure i tal, dius, vaja, vale, lliure, lliure, però amb quantes denúncies als jutjats? Doncs no sé. És un tema que segueixi especialment eh, tampoc, eh, tampoc veig gaire sovint titulars als diaris que facin referència a denúncies de, de blogs Jo penso que com a comunicació pública que és, vull dir, un es fa responsable d'allò que publica I per tant, si jo escric en el meu apunt que el senyor periodista Josep Maria Cano és punts suspensius, doncs és probable que aquest senyor un dia s'emprenyi i em denunciï, però ja haig de ser responsable Correcte Doncs és un, una, bona, una bona mesura, eh? és, una bon, és un bon sistema tema, l'autocensura, o bé l'autoreafirmació amb allò que un creu que és veritat o interessant o, o que un té contrastat. Bé, parlem avui de, de blogs, seguim uh, coneixent més blogs, nous blogs, i enguany aquesta setmana a quin trobem. Avui ens posem uh, una mica poètics Molt i anem a visitar un blog que porta, porta per nom uh, un vers de Josep Vicenç Foix, un vers que fa uh, M'exalta el nou i m'enamora el vell. Aquest és el nom del bloc. M'exalta el nou i m'enamora el vell. Exacte, això uh, ja, de, ja de dic que és part d'un poema que, si voleu, podem llegir cap al final, que és de Josep Vicenç Foix. I bé, doncs, el bloc uh, és d'una persona que, uh, en l'espacial que vam fer amb, amb en Raimon, que aquell dia no ens vas poder acompanyar, el mm. dia 5 de gener, eh, aquell especial doncs, tan eh, col·laboratiu, amb tanta participació de la gent, eh, va treure el caparró, una persona que signava com a Nur, sí. i és, és aquesta persona l'autora de, del blog. Mm. És la Nur del Mosnou, no dona gaire més informació sobre ella en el, en el perfil, i diu poc més doncs, que, que és una dona i que és catalana, i aleshores a l'apartat als eh, meus blogs, doncs, eh, a banda d'aquest, M'exalta el Nou i Marmoral Vell, Uh, en té una altra que fa amb una altra persona que es diu el cafè literari i també deixa constància d'un de, que segueix molt assíduament. Mm. Eh? dir Perquè a part del tema dels enllaços, eh, Blogspot doncs et permet posar els blocs en què participes, en què ets autor, i els blocs que llegeixes. I això forma part del perfil. Llavors, entre els blocs que ella llegeix hi ha Invarietat i Concòrdia, que també ens el va recomanar en el xat aquell dia. Mm. Per tant, avui eh, expliquem el bloc de la NUR. Eh? No en sabem res més d'ella, eh, es manté en un segon terme, us, utilitza pseudònim. Eh? Diguem-ho així, sí. Utilitza un, un pseudònim. I a què dedica el seu bloc? Perquè amb aquest títol m'exalta el nou i m'enamora el vell, eh, quin és l'eix que, que vertebra aquest, aquest bloc? Doncs, eh, tal com el, el títol ens pot fer pensar, és un bloc molt personal, fa una mirada, una mirada poètica, la poesia pot ser moltes coses, però sempre és una cosa personal, no? vull dir, no és difícil ser, tenir aquesta mirada poètica a les coses i, i ser absolutament impersonal, és força difícil, no? Aleshores, ella fa eh, un bloc que eh, a mi sovint em, em fa pensar, i ja, si hi ha alguns tipus de blog, i aquest és el cas, em fa pensar en una funció que en altres temps pot haver tingut la, la novel·la, que és allò de viure eh, les vides dels altres. No? És a dir, a vegades si seguim un determinat bloc, podem tenir la mateixa sensació que tenien potser doncs, al segle XIX la gent que llegia novel·les eh, de fulletons, o potser ara, la gent, encara, eh, en l'àmbit de l'audiovisual, doncs, que mira sèries de televisió, no? sí. que vius eh, una vida d'una altra persona, de ficció, en aquest cas és, és real, o tan real com aquella persona decideixi doncs, posar continguts certs en el blog, eh, vius la vida d'una persona en sostingut en un període sostingut en el temps. Correcte. I, per tant, tens la possibilitat de construir-te aquest personatge a partir de les entrades del bloc. Hi ha blocs que sembla que reflecteixin aquest plantejament, perquè mm. són una mica calaix de sastre, però com a fil conductor i a la vivència personal. És a dir, és eh, una mica jugar imaginar-nos com és aquella... És una mica com la ràdio, aleshores, eh? És a dir, eh, a la ràdio jugues, o hi ha gent que juga a crear-se un personatge, i, i qui està a l'altra banda, com a doncs, jugar a intentar... Uh, identificar, arrascar, uh, crear-se una imatge d'aquest personatge que després correspon o no, o no correspon. Doncs amb els blocs hi ha un, una tendència a fer el mateix, no? hi ha una gent que juga a crear un personatge i a partir d'aquí doncs, deixar que aquell que el llegeix doncs, uh, vagi fent-se un, un dibuix d'aquesta aquest, persona, d'aquesta figura, que moltes vegades sol coincidir amb un estereotip eh? de vegades això sol passar eh? t'acabes fent una imatge una mica estereotipada no? és possible, però clar, si tens més aquesta mirada poètica, doncs també vas per uh, individualitzar-ho, no? o sigui per fer una cosa més personal i per tant uh, allò que escrius, aquella informació que poses no és informació sobre els altres o no són tant estereotips com uh, informació que et marca et van perfilant uh, la personalitat d'aquella persona que escriu, no? és mm. a dir Uh, aquestes mirades personals, aquestes sensibilitat, aquestes he llegit, he vist, uh, he fet, no? Mm. I allò que... I arriba un moment en que quan veus un titular que diu, doncs avui parlarà d'això, hi ha prefigures en quins termes en pot parlar, perquè et ja coneixes aquell perfil. Mm. Penso que això té moltes possibilitats i hi ha persones que ho estan fent molt bé i jo crec que avui aquest bloc que hem triat és un d'aquests casos, eh? I més divertit que seguir house. Uh, segur, eh? Segur, <laughs> segur, segur. Més entretingut que seguir house perquè almenys estem parlant de gent real i que qui sap si un dia fins i tot podrem conèixer i per tant comprovar aquesta idea que ens havia o aquesta imatge que ens hem, que ens hem format. Que bé, com, podem, com podem accedir a aquest blog? Com hi podem accedir? A veure, una, una nota prèvia és que aquest blog abans havia estat eh, allotjat a un altre servei Salvado Blogs, que és a blog.cat. Abans tenia una adreça que era la http2.2/elmsn.blog.cat. Mm? Però, eh, en un moment determinat, cap al novembre del dos, finals de, del, dos, del 2007, eh, va migrar, va provar, s'en va farta una miqueta del servei aquest i va migrar a Blogspot. Mm? Aora és Blogspot, l'adreça és més llarga però més fàcil de recordar, perquè això de la elmsn que de fet és per al, al més nou eh, sí. que és és. doncs uh, ara blogspot és m'exalta el nou i m'enamora el vell .blogspot.com és llarguet però clar és el nom del blog és fàcil mm. de recordar m'exalta el nou i m'enamora el vell .blogspot.com doncs aquesta és l'adreça la, d'aquest blog què uh, que ens hi trobem quan hi entrem? entreguem doncs i trobem això un bloc dun estil molt personal fins al punt que per exemple al primer punt del 6 de gener de 2007 i que per tant ens doncs, enginix encara en el servei de blog.cat hi havia una recepta de cuina eh? Com? una recepta de cuina o més que una recepta o la manera de preparar una, una amanida de pasta. Mm. Uh, aquest va ser el primer punt de l'any. El que passa és que hi, hi, hi he trobat un petit problema, que és que al final d'aquest punt que, si voleu veure, podem llegir, diu que aquest és el darrer post de uh, l'etiqueta, diguem-ne, o de la categoria La cuina de la NUR. Clar, si és el darrer vol dir que n'hi ha hagut de previs. Sí. Però si mirem en, aquesta, en, aquest, en aquest bloc a punts anteriors, ja no en trobem. Per la qual cosa és probable que, doncs, el bloc que uh, hagi anat fent uh, espurga, no?, mm -hmm i que els, els apunts més antics no siguin localitzables. De moment el més antic que he trobat és aquest, però amb la certesa que n'hi ha d'haver d'anteriors sí i que no hem, no hem pogut localitzar. Això ens pot passar, és a dir, hi ha gent que, per exemple, tots un exemple, però n'hi ha gent que fins i tot abans que abans del 2006, del 2005, ja escrivia blogs. Aquesta gent és probable que hagi perdut aquells apunts inicials. Doncs eh, per aquest cas es dedueixo que aquesta possibilitat hi és, eh, en principi els serveis de blocs tenien una capacitat eh, limitada. A pas que m'imagino que a la mesura que el servei eh, ha anat donant fruits i aquestes eh, empreses doncs, han vist el potencial que això podia tenir per eh, mantenir clients, fidelitzar los etc. deuuen haver anat ampliant aquesta capacitat. Però, clar, és un servei gratuït eh, per al qual jo no sé si mai tens algun problema eh, tens algú a reclamar, perquè tampoc no has pagat per cap servei. És no, un contracte. És tignat. un compromís, eh, però, bueno, és un compromís acúntic. Com... Mm? No, és un Aleshores, és molt bon consell que algú que s'estimi molt els seus apunts trobi alguna manera de desar-los al seu ordinador. Vull dir, fer-los en PDF o algun sistema així, si és que t'importa molt tenir un arxiu real a banda del servei del catalogg, diguem, no. Resums anuals, per tant. Si algú algús s'ha trobat que ens ho digui, ens ho pot dir per dues línies diferents, ens ho pot dir via telèfon, el 93 792 eh 702 7912, el 90 7912, no, espera, 902. Tu quin és el telèfon de la ràdio? M'acabo d'oblidar. M'ha agafat 902. Això, 795-7912. Ah, 79, 93, 795-7912. Sí, 79, ho sento, eh? Mira que, normalment, aquestes coses no passen, però m'he quedat en blanc, saps? Això és la presència d'en Foix, eh? Ja he entrat. Aquí, aquí, sí, sí, ja sí. sí. Ja això és en Foix que ens està... M'està exaltant el nou, eh? <ríe> uh, 795-7912. Ho podeu fer també per correu electrònic, laplaceta arroba radioranys.cat, laplaceta arroba o si ara mateix sou al chat, doncs a través del chat de Radioranys, també ho podeu fer i ens podeu explicar si us hi heu trobat o conegueu algú que s'hagi trobat. És a dir, que els, els apunts antics li hagin desaparegut. Eh? I, per tant, saber quin tipus d'entorns, de, eh? quin tipus de, de servei de blocs, has de a fer aquestes purgues que sembla, a priori, que Blocat podria haver fet en el cas d'aquest de, uh, bloc del qual en Xavi Mirfer fa referència, que ara es diu Maxalta el nou i m'enamora el vell. Uh, vinga, per tant, una recepta de cuina a la primera, eh? Sí, més o menys, o sigui, és un parla, parla de cuina, mira, si voleu i fem fem una lectura. <coughs> diu d'ingredients variables la manera de pasta és una de les receptes més conegudes entre els meus amics. És el plat que porto a la majoria de sopars en què cadescú porta un plat diferent. Els ingredients que condimenten la manera de pasta poden variar segons el que un trobi a l'armari. Per bé que solen lligar amb els ingredients principals, la sabè, pasta, generalment de colorins, que fa més bonic, ja siguin llissets, espirals, macarrons, i maionesa per assaborir el platet. No cal que us digui com cal bullir la pasta, oi? Amb sal, oli i alguna fulleta d'alguna herbeta, com ara llorer. Uh, així és com ho feu? Doncs un cop bullida i escorreguda la pasta i poso dues o tres cullerades de mantega perquè la faci més esponjosa. A continuació, hi afegeixo allò que trobi a l'armari o a la nevera. Olives, tàpares, formatge d'aus, pernil, pernil dolç, bacon, enxobes, tonyina, carxofes En fi, una infinitat de coses que lliguen amb la pasta. Finalment, dues bones cullerades de maionesa i a remenar-ho tot. I deia, mmm, quina gana m'està entrant, i només són les dotze. Bon profit. I després fa aquell, aquell post que deiem al final, mm -hmm. doncs, en referència doncs a a uh, aquesta categoria de la cuina de la NUR. Diu, ja que el proper dilluns començo per primer cop a la vida uh, a fer una dieta sana, que ja diuen que mens sana in corpore sano, s'ha acabat l'alcohol, les gominoles, els embotits, els abusos de tota mena... Diu, ai, és quina vida més trista m'espera, com alimentar l'esperit... I aquest darrer, aquesta darrera pregunta no sé ben bé uh, com llegir-la. Si és uh, com, com alimentar l'esperit simulant una conversió, mm. o com alimentar l'esperit, interrogant. Eh? Això no sé ben bé com s'ha de llençar. No saps com interpretar-ho, no. això. Eh? Bé, eh, una reflexió sobre les amanides de pasta, que, bé, sovint solen ser un recurs molt fàcil a l'hora dels, dels sopars d'amics. Mentre en Xavier Mir eh, us llegia aquest, aquest apunt de la NUR, eh, a través del, del xat, eh, a través de la web de RadioDorens, radiodorens.cat, es diu Vídeo Directe, eh, tenim un l'Itaca 2000, que està connectat sí. i que ens confirma que sí, que, blo, que Blocat ha fet purgues eh, i que ell personalment ha, ha perdut alguns apunts, tot i que els va poder recuperar parlant amb l'administrador del bloc. Els va poder recuperar, Sí Però ha perdut post, molts comentaris als posts de la gent, és a dir, eh, va recuperar l'escrit, però no, no els comentaris. No els comentaris. Uh, i bé. diu que no sap com fer les còpies algun dia hem de buscar algú que ens expliqui com fer les còpies dels teus escrits i dels comentaris de la gent perquè no passi el mateix que, que li va succeir ara fa un temps que és que el, qui et dona el servei de blocs doncs neteja i els carrega els més antics eh? per tant sembla que sí que blocat ho fa i, i més, però que hi ha una petita esperança de recuperació molt petita Bé, en tot cas, eh, buscarem, eh? A Bens si i Vinent trobo... Podem trobar algú, ja buscaré algú que ens expliqui com fer còpies dels arxius més antics i, per tant, poder-ho poder conservar. Eh? Bé, hi ha una opció que és més lenta i és ferragosa, que és agafar cada punt, passar-lo a Word i després a PDF. I a retallar i enganxar, marcar tot el text, sí. però, clar, això és, és laborioset. Copipaste, paste sí, sin fent això. Bé, ja mirarem si és, si és l'opció. Més no. coses, vinga, d'aquest bloc, que, per cert, uh, m'exalta el nom m'enamora el vell, i hi ha una foto, eh?, hi ha una foto de la Nur del Masnou. Sí, però té la gràcia que, no és la primera vegada, hi ha diverses fotos, però sempre se les fa de manera que, és que no la pots reconèixer. No, no, Ni que la coneguessis, ni que fos la teva veïna. Sempre es posa o mirada des de sota, o mirada amb un perfil, o tapant-se amb, amb la mà, o no, mm. no sé, d que costa molt eh, trobar-li uns trets físics eh, reconeixibles. Sí, sí, I... la foto que està a la portada... Mira, diu l'edat, diu l'horòscop, eh, té 43 anys, és dona, uh -huh. eh, és càncer, i a l'any zodiacal és la serp nascuda en, bueno, ubicació al Masnou Barcelona. És l'única cosa que sabem d'ella i bueno, alguna fotografia de la qual doncs, se n'extreu que sí que es dona, que és de pell blanca, que és castanya i poca cosa més. No? I que té uns... Aquesta foto de la portada té uns forats del nas bastant, bastant ben trobats, però ja està. <ríe> és que, clar, se l'ha fet així com davall ball i, i, i és l'única cosa que en sabem d'ella. Vull dir que jugar fins i tot molt bé amb, amb la imatge. Mm -hmm. eh? Què més, més sabem, Xavi? Sí. Què més sabem? A veure, doncs uh, jo penso que el, el blog es tracta d'entrar una miqueta en el joc que, que ens proposa, a partir d'aquesta mirada que et comentava abans, mm -hmm. i d'anar fent uh, la construcció del personatge, no? És a dir, anar seguint aquest blog uh, amb els apunts que hi publica cada dia. Precisament el darrer uh, que tenim fins ara el de Reis va publicar el 6 de gener del 2009, i va ser just l'endemà que eh, participés en el, en el xat del nostre programa, del, sí. dia, del dia de Reis, el eh? de, de la Vigília de Reis. I deia això, el, el títol va que li va posar va ser Passen els Reis, i deia, després que aquest matí hem estat fent maleses una estona a un programa de Radio Arenys... Eh? <ríe> <ríe> Perquè va fer maleses, és una manera... No, no, no però està, bé, està un eh? És millor ser dolent que bo, en aquesta vida, ja se sap. <ríe> Doncs he pensat que, a més de recomanar blogs, havia de de competir perdó, amb el bloc d'en Quim i fer-vos dos regalets musicals. Així que els Reis han passat per casa meva i us han deixat aquestes dues peces. Una altra de les cançons que somiu, que algun dia algú em canti i que Brian Adams, amb aquesta peculiar veu que m'encanta, acompanyat d'un magnífic Paco de Lucía, em fan sentir contenteta i de cop, de cop i volta, i sense voler-ho, surt un somriure. Mm. Aleshores, el que fa és encastar uh, un vídeo un vídeo tret del YouTube sí? i continua la puna amb el comentari, eh? mm -hmm. dic, com si fos així una presentació... D'acord, Diu: el vídeo té un sabor una mica ranci però és que la cançó l'havia escollit abans de veure'l i, ah, increïble l'aparició de Johnny Depp en soc una fan declarada i aleshores, i un altre regalet divertit, Quico de Neno i divertida cançó, amb rerefons profund Te hecho de menos, versionada bastant penosament després a uh, El lado de la cama a l'altre lado de la cama ah, uh, que consti que a mi la pel·lícula em va fer riure mm. i aleshores el que fa és encastar un altre cop Uh, un reproductor de música en sí. el qual pots escoltar aquesta peça. Del Goer, d'aquest llibre. Sí, és un servei d'aquests, n'hi ha moltíssims, eh, que et permeten triar una peça i reproduir-la en un bloc. Eh, fan mm. servir els blogs com a plataforma de difusió de la música que tenen allotjada. Per tant, eh, a més a més d'escriure i de fer-nos partícips de, de les seves inquietuds i una mica de del seu dia a dia, a més a més controla suficient les tecnologies com per ser capaç d'enquestar eh, cançons extretes d'una plana web o bé vídeos baixats directament del YouTube. Eh, això significa que hi ha, aquí hi ha un petit coneixement, un petit, un petit bagatge, no? Sí, és molt fàcil de totes maneres. Aquí si vulgui animar, l'únic que s'ha de fer, l'única cosa és quan, quan hem localitzat el vídeo que ens interessa buscar eh, la paraula anglesa, que normalment eh, és la instrucció, per fer això, que és eh, embed, és E-M-B-E-D, mm. i aleshores, quan cliquem allà normalment, ens genera un codi en HTML i el que hem de fer és el retallar i enganxar. O sigui, ho posem en l'HTML del nostre blog, la majoria de vegades el blog ja ho rep directament i si no hem d'obrir la finestreta per escriure-ho en HTML i normalment ja ho encasta directament, eh? Vull dir, mm. és, és senzillet de fer anar. El que passa és que de saber que Invet és això, és la, mm. la possibilitat aquesta d'enganxar-ho i, i fer-ho. Doncs, uh, ella ho fa, i a més a més ho fa molt bé, i ho fa per compartir, per compartir, doncs, uh, músiques, vídeos, bàsicament cançons, t'ho que els vídeos, ella mateix reconeix que no està molt encertat. No sé, no l'he vist, eh? No, és que és el que trobes, vull dir, si t'agrada una cançó sí, sí, no, i vols pas. posar un que... vídeo i el bonic que ja és aquest, doncs el poses. Només eh? en fan un, saps? Mira. No hi ha molt l'escollir. <ríe> doncs uh, ho fa amb, amb, amb prou gràcia i amb, amb, prou, amb prou coneixement. Deixa'm seguir una cosa. Digues. Deixa'm seguir. Jo segueixo... Aquí estem fent dues coses a la vegada, eh? <ríe> Com recuperar uh, antics escrits, antics posts amb um, um, plataformes que probablement fan purges i que, per tant, us els poden borrar sense que vosaltres ho pugueu fer res. Doncs s'acaba de, de connectar l'Enric Enri, uh, Giné, un, un expert, un expert, molt benvingut. Doncs mira, diu, segurament, diu ell, segurament es pot, es pot fer servir HTT Track uh, per fer les còpies de seguretat. Diu, segurament no és el millor, però pot servir. HTT Track, es diu... Uh, doncs fem una recomanació, molt bé. Suposo que és un programa, un, un, un sistema per, per poder-ho fer. Aprofundirem amb això i, i aviam si podem ampliar-ho la propera setmana. Molt Més bé. coses, vinga. Més... Cosetes que podem dir del bloc. A veure, ja anem a, per més detalls. Com sempre, eh, altament previsible perquè els blogs normalment no anem en solitari, no anem a la nostra, sinó que fem xarxa. Hi ha eh, la llista d'enllaços, que ja està repartida, en trobem repartida en dos blocs diguem, eh, en, dues, en dues fases. Per una banda, hi ha els blocs amics, ell els considera així perquè hi ha, doncs, algun vincle d'amistat, no virtual ja, sinó s'entén que, que real, no?, hi persones que coneix personalment, per la redundància, i d'altra banda, els blocs interessants, mm -hmm. que eh, no tenen per què ser eh, persones, doncs, que ella conegui personalment, però que sí que els se segueix, no?, en blocs interessants. Hi ha una llisteta en tots els casos. Una cosa, potser, menys habitual, que no havíem trobat, eh, si no recordo malament, fins ara, Uh, és una, la inclusió d'una presentació amb diapositives. És a dir, hi ha un moment del blog, uh, per la dreta, a sota d'aquests enllaços, en què ens trobem unes fotos que van passant. I és com mm -hmm. una presentació. Eh? Això que popularment com es coneixen com a PowerPoint, que sí. que no deixa de ser doncs, una, una marca de, de, de Windows, no? de Microsoft. Mm -hmm. doncs, uh, hi ha una sèrie de diapositives, de fotografies, que ens uh, amenitzen la lectura del blog. Eh? Això ho pots uh, fer uh, a partir de d'aquest programa que, doncs, com un servei més, existeix a la xarxa i, aleshores, també ho mencastes en el teu blog. Uh, això fa que el blog sigui molt dinàmic, eh? Li dóna... Molt sí, una mica més del moviment. Eh? Li dóna molt sí. dinamisme. Uh -huh. Més, uh, també és previsible, so ho trobem sovint, l'arxiu del blog, uh -huh. que pots mirar doncs, per anys i, -i per mesos. Uh, en el cas d'aquest, com que el blog és doncs, bastant recent, només ho trobem el 2008, pràcticament, i els pocs dies del 2009... Què més? Uh, uns quants banners. Uh, hi ha un banner que ens porta a una cosa que es diu MIS, uh, que és M-E-E-Z.com. No sabem bé què és, però sembla que és un programet que combina... Uh, miss, com allò del... Ara no surt. Uh, que crea avatars. Sí. Uh, com es diu allò, live... Uh, no em surt la paraula, eh? Aquí no et puc ajudar. És una vida alternativa a... Un Second Life, una second cosa d'aquesta. No ah, vale, d'acord. És una mena de Second Life, o sigui mm. que pots tenir un personatge de ficció d'aquests i, i jugar. Correcte. Eh, alguna manera, però no tinc gaire detalls més. Aleshores, ella result... suposo que això ho fa servir i ens recomana que fem una enllaç. Eh? El mm. sentit de l'enllaç és aquest, és mirar bé a dir, mireu això, no? Què més? Les categories o les etiquetes... Entre les que, les que té, no és molt prolixa en etiquetes, és a dir, això vol dir que tots els apunts que ell va fent són fàcilment etiquetables en un conjunt de categories bastant limitat. Eh? Vull dir que, més o menys, la gràcia no és parlar de moltes coses, sinó allò que diu, eh? mm -hmm. que s'acaba reduint, doncs això, coses de Barcelona, de Catalunya, de cinema, de cuina, de família, de festes, de fotografia, humor, internet, literatura, el Mosnou, música, Nadal... Uh, tren, viatges, i n'hi ha una que en diu Sense TAC. TAC és el, la, la, paraula, la paraula anglesa per això, per les categories. Sí. I ella hi té vuit articles, que de fet és la segona més nombrosa. O sigui, mm. hi ha coses que no sabem ben bé com etiquetar-les. On, on te les coloco? On, som... on les coloco? Doncs mira, aquí, calaix de sastre. Eh? Calaix de sastre, exactament. Mm. Per tant, eh, molt donada a escriure coses que li, que li toquin amb ella i molt poc donada a etiquetar-lo. Eh? Molt poc donada a Uh, doncs posar-hi una etiqueta perquè la gent hi pugui anar fent un seguiment. Eh? Sí, perquè penso que si té l'estil que havíem comentat al principi, potser el tema de les etiquetes no és tan prioritari. No? Vull dir, si t'agrada seguir l'evolució d'aquella persona, doncs és una evolució cronològica. No? Vull dir que no vas a buscar informació, Clar. sinó que vas a fer aquesta lectura lineal de la mateixa manera que doncs, en un diccionari Uh, l'ordre de les paraules no té cap sentit perquè vas a buscar la cosa i, en canvi, en la literatura sí que els capítols s'han de llegir per ordre per l'evolució. De... Eh? Més cosetes. Vinga. Una altra cosa que potser fins ara la majoria de blogs no havien fet, però que s'està tenent, és l'aclariment de la qüestió dels drets d'autor. Uh, no tothom hi pensa, i en aquí també faig autocrítica perquè em sembla que no ho he fet encara, en el meu bloc, uh, en això d'aclarir el tema de les llicències no? I ell ho fa. Hi ha una, un petit enllaç... Sí? Uh, que dona informació sobre els drets d'autor. Ella fa servir els Creative Commons, eh? és, és lliure. Vull dir, que mm? Qualsevol persona pot uh, reproduir continguts d'aquest blog sempre i quan no aclareixi ah. la font i ja està. L'anomeni. Uh, això cada cop s'està fent més? Sí, la gent està sensibilitzant sobre això, perquè veure, és un principi, no? Vull dir, si tu dius, uh, no, això és uh, del domini públic, o això doncs, és haig de donar jo permís express, o o si és Creative Commons, és la manera més fàcil de reproduir. Clar, això va entrar molt per la qüestió de la música, no?, el Creative Commons, sí. per al programari lliure mateix. Mm -hmm. Però s'estan estenint també a continguts de blogs. Aleshores, moltes persones agraeixen trobar això perquè ja saben doncs, que ho poden reproduir en tranquil·litat. No? Que creixons. no tindran problemes. Uh... Ja, Exacte. Uh, ara que dius això del, dels Creative Commons i del programari lliure, uh, l'Enric Gené ens diu que l'HTT Track eh, corre sobre Windows i Linux, per tant tots dos, tots dos, ja. tots dos sistemes eh? vaig, vaig fent petites ampliacions i farem una ullada i, i vinga, finalment, què, què hi podem... Per acabar, doncs, res, un parell d'agregadors, eh, per una banda, o un agregador, ella està a la xarxa de blocs sobiranistes, que bé, doncs és un espai d'aquells on tu pots enviar l'apunt i tenir doncs, més visites, perquè és la, la funció de l'agregador, i per altra banda, el CercaBloc, eh? aquell mm. altre servei també, que a partir d'un mapa, d'una interacció doncs, eh, molt, molt amigable... Uh, localitza uh, els blocs geogràficament i et dona doncs, una sèrie d'informacions com uh, rànquing o altres característiques uh, cercabloc.cat i al final tenia el poema aquest de, del Foix que, a veure si com vulgueu, si anem bé de temps pot sí. fer una lectura, que així ens acaba d'emmarcar el, el blog, i si no doncs és igual. Jo sóc del pare que per llegir poesia sempre hi ha temps i sí. a més a més en una ciutat on sovint es llegeix poesia massa poc eh? i per tant cal, cal que des dels mitjans públics també des dels privats, però dels públics promocionem, i sobretot si és d'en Josep Vicent Foix, que encara, encara millor. Per tant, okay. mm? doncs, amb un respecte per l'autor, que segurament no sóc el millor eh, rapsor, eh, mm. però diguem com a gest cap a, cap a la Nur ja que ha triat eh, aquest poema per intitular el seu blog. Emplau d'atzar darrar per les muralles del temps antic i a la cos de la fosca sota un llorer i al peu de la font tosca de remembrar salut, setja i batalles. De matí en plau, amb ferries tanalles i claus de tub, cercar la peça llosca a l'embregat o el coxinet que embosca l'eix i engegar per les l'asfalt sense falles. I enfilar colls, seguir per valls ombroses, vèncer rebent els uals, oh, Montnovell. Em plau també l'ombra suau d'un tell. L'antic museu, les madones borroses i el pintar extrem d'avui, càndid rampell, m'exalta el nou i m'enamora el vell. Aquest és el poema. Fantàstic. Espero que uh, qui no el conegués o que no el conegui, o qui tingui ganes de recuperar-lo, doncs hagi trobat en aquesta lectura d'en Xavi Mir una, bé una bona, un bon pas endavant per, per rellegir la, la bona poesia. Acabem amb un punt només, un punt final. Sí. Quan hem dit que el HTT Track estava amb Windows i Linux, hem dit, uh, tu i hem dit, fantàstic que estan tots els sistemes. No Ah, hi ha més sistemes, en els principals. Els de, Mac, els de Mac reivindiquen. Ah, I diuen, bé. el Mac és més utilitzat que el Linux, i si us l'oblideu, tant tota la raó del món. I, i és veritat. Uh, per tant, haurem d'averiguar si, si està en Mac, també. Eh? Mm. Si està per pel sistema Macintosh. No? Abans okay. em deia Macintosh, ara se'n diu Mac. Sí. Bé, uh, Xavi Mir, només per posar punt i final uh, en aquest espai en aquest espai de blocs... Uh, Uh, no podíem fer-ho d'una altra manera. Que? Que amb Quico Veneno. Ah, és ah, una ah. de les cançons que recomana la Nura en, en el seu blog. Per tant, ens quedem amb aquest hecho de menos d'en de, Kiko Veneno, que Molt és l'original, i t'emplacem dilluns vinent a l'altra cop a explicar-nos una altra realitat blocaida del nostre país. Eh? Perfecte, així serà. Amb... Gràcies, Xavi. A vosaltres. Fins ara. Ni pelos, ni nada Y entre nosotros, un muro de metal no nos deja olernos ni manosearnos y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras Lo mismo de hecho de menos lo mismo que antes te echaba de más si tú no te das cuenta de lo que vale el mundo es una tontería se si va dejando que se escapa Tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo hace una tontería, se va dejando que se escape y el roco de tus labios por el cuello y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja vernos ni manos de por las noches todo escambio de postura y encontró telarañas bañadas por las costuras lo mismo de hecho de menos lo mismo que antes echaba de más si tú no te da Vale. El mundo es una tontería Se va dejando que se Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, se si va que se lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo una tontería, se si va decayendo que se vale